ndugu zetu mliokaa mbele sogeleaneni kuna mianya mingi mmeiacha wale waliosimama huko wapate nafasi ya kukaa tujaze safu tuzibe nafasi ndugu zetu wapate nafasi bado kuna mianya mingi baina yetu inalhamdulillah nahamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله ان الحياة مهما طالت فان مصيرها إلى الزوال والعمر مهما عمر فان في هذه الدنيا لن يخلد احد قال تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفاون اجوركم يوم القيامه فمن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا illa mataa alghurur Dugu zangu katika iman Baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni kadhalika ninahusiana nafsi yangu tumche Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha Dugu zangu katika iman katika hutuba ya leo tutaishi na aya ya 94 katika surati al-An'am tupate ibra na mazingatio aya hii ndugu zangu katika iman ina mazingatio mazito kwa mwenye kuzingatia ndani ya aya hii ukiitizama kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Anamsimanga msimanga mwanadamu lakini nitambii lil ghafilin nitanabahisho kwa wale walio ghafilika na wengi wetu tumeghafilika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema a'udhu billahi minash shaitani rjeem ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تفترون Al Allah anasema akitutanabahisha mimi na wewe namna gani tuishi katika maisha haya lakini akitutanabahisha kwamba maisha haya yawe marefu yatakavyokuwa lakini mwisho wake tutaondoka katika dunia hii mwanadamu kadiri atakavyopewa umri mrefu mwisho wake ni kuondoka mwisho wake ni mauti lakini mauti haya inapokuja anaondoka mwanadamu peke yake Ndiyo Allah anasema wala qadijitumuna furada na kwa hakika umetujia hali ya kuwa ni mmoja mmoja kama halakunakum awala marra kama tulivyokuumbeni mwanzo hapa duniani tunakuja ni mmoja mmoja wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum nimeviacha vile tulivyokupeni vikakudanganyeni na kukushughulisheni mmeviacha nyuma ya migongo yenu manake mmeviacha duniani wama nara ma'akum shufaa'akum na wala hatukuoni kwamba umekuja na wale wapambe wako. Wale watu wako uliowaitakiri kuwa ni watetezi hauja kwenda nao. Wa mana ma'akum shufa'akum alladhina zaamtum anahum fiikum shuraka. Wale mliokuwa mkidhani na kudai madai ya uongo kwamba watakuwa ni wapambe wenu akhira vile vile watakuwa ni watetezi wenu wako wapi leo? lakad taqattu bainakum mawsiano yamekatika mauti yamewatenganisha wadhalla ankum ma kuntum taz'umun na yale madai yenu mlikuwa mkidai yamepotea hayapo ndugu zangu katika iman huyu mwanadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumza katika aya hii amekuja hapa duniani fa'asha umran madida akaishi umri mrefu Allah subhanahu wa ta'ala umri akaishi hapa duniani wajama amwalan kathira akakusanya mali nyingi zaidi ya hapo Allah tabaraka wa ta'ala akampa watoto na wajukuu akamneemesha alafu natija yake ni nini muda ulipofika wala furada kama khalaqnakum awwala marra metujia hali ya kuwa ni mmoja mmoja kila mmoja peke yake kama mlivyokuja mara ya kwanza kuja hapa duniani fi wahida ndani ya sekunde moja malaikul maut kwa huyu mwanadamu ambaye muda wake umefika malaikul mauti akamvua vyeo vyote alivyokuwa navyo akamvua hishma zote alizokuwa nazo akamvua shahada zote alizokuwa nazo za kidunia na majina makubwa makubwa aliyokuwa nayo akayavua yote kwa nini liyakdim ala rabbihu wahidan ili apate kurudi kwa mola wake hali ya kuwa ni peke yake wala jitumuna furada kama khalqanakum awwala marra kwamba mmetujia hali ya kuwa ni mmoja mmoja kila mmoja peke yake kama alivyokuja duniani hali ya kuwa peke yake ndugu zangu katika imani mwanadamu huyu Kulika fi batni ummihi wahidan Ameumwa kila mmoja miongoni mwetu katika tumbo la mama yake peke yake Akaishi katika tumbo la mama yake la yaariful alqaba walmanasiba waghairi thalik ndani ya maisha yale hakuwa anajua jina lolote lilikuwa lo kubwa katika majina tunayopeana hapa duniani Lakini hajui chochote mwanadamu huyu katika vieo na mali na anasa za dunia zinazotushughulisha alikuwa hajui chochote Lama kharaja ila dunia. alipohama katika stage ile akaja hapa duniani kharaja wahidan amekuja vile vile hali ya kuwa ni peke yake akaingia hapa duniani la yamliku shay'an wala ya'lamu shay'an hamiliki chochote na hajui chochote wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shai'a. Allah anasema amekutoeni katika matumbo ya mama zenu hali ya kuwa hamjui chochote na hamiliki chochote kaja duniani mwanadamu huyu ni maskini kisha akaishi maisha kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala sha'alahu an ya'ish Allah alipenda aishi kiasi hicho. Akapambana katika dunia hii na wanadamu wenzake katika kutafuta mali, katika kutafuta vyeo, katika kutafuta hishma. akapambana mwanadamu huyu katika maisha haya ya dunia. Lakini maisha haya yakamsahaulisha kwamba maisha yana mwisho. Na hasa pale ambapo Allah subhana wa anapo mfungulia na kumkunjulia dunia mwana damu wengi huwa wanasahau innal insana la yatgha araahu staghna tabia ya mwana damu huwa anapetuka mipaka akasahau miko aliyewekewa na Mola wake pale anapofika wakati akaona amejitosha ndugu zangu katika imani dunia hii inayotuhangaisha Sikiliza mula wetu ambaye katuumba sisi na hii dunia anavyoeleza dunia kisha utafakari Allah Tabarak wa Taala anasema ilamu anna alhayatu ad-dunya zingatieni na eleweni ya kwa kwamba maisha haya ya dunia laibun walahun, wazinatun, wa zinatu watakathur wa takathur wa tafakhur wa na mzingatie kwamba maisha haya ya dunia laibun ni mchezo wala nani upuzi watafakhirun nani maisha ambayo watu wanaishi katika kufakhirishana kutambiana kwa wingi wa mali na watoto fulani ana mali nyingi kwa hiyo na wewe uwe kama yeye fulani ana watoto wengi unatamani uwe kama yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyoeleza dunia anasema kama methali mfano wa hii dunia ni mfano wa mvua mvua ambayo ajaba lkufara na nabatu mvua inaponyesha kwa mkulima ni furaha mazao yake yakamea vizuri yakastawi akiingia katika shambalake au bustani yake anaona raha kuitizama bustani yake na shambalake lakini baada ya muda yale mazao yaliyokuwa yakimvutia kwa Greeni yake thumma ya hiju fatarahu msfarran thumma yakunu hutama ni muda mfupi tu yale mazao yanabadilika yanakuwa njano hatimaye yanakauka yanakuwa ni mabua ambayo yanapeperushwa na upepo na haya ndiyo maisha ya dunia na huu ndiyo uhalisia wa maisha haya ya dunia Ndugu zangu katika imani Mwanadamu huyu alieishi katika dunia kwa namna hii lamma jaa waqtu rahili ulipofika muda wake wa kuondoka hapa duniani rahala wahidan aliondoka peke yake kama alivyokuja peke yake Allah tبارك وتعالى anasema wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnaakum awwala marra Kwa hakika umetujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni kwa mara ya kwanza nasalbihil maut mwanadamu huyu mauti yatamfika baina ahli akiwa katika katikati ya watu wake katika shughuli zake katika biashara zake katika mipango yake ya kila siku Duna thabiti indharin hakuna taarifa inakuja ni ghafla tu yanakuja mauti akiwa na watu wake lakin subhanallah watu wake hawamuoni malakul mauti yeye peke yake ndiye anayemuona yeye peke yake ndiye anayemuona malakul mauti na akawa na yaqini kwamba muda umefika lakini muda wenyewe subhanallah hautoi nafasi ya kuhusia. hautoi nafasi ya kufanya kheri, hata moja muda unapokuwa umefika ndugu zangu katika imani الله جل وعلا نسمع فلاولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون نعم لا تبصرون ملك الموت هم موون ملك الموت لكن يي انا موون انقود ملك الموت الى امت هوي اوندوك بيكيكك كما اللي يوكوجه بيكياكك akaenda mwanadamu huyu ila darin yaskunuhu wahidan anaelekea katika nyumba ambayo anakwenda kuishi peke yake wakati mwingine maisha yake alivyokuwa hapa duniani hakuwahi kukaa hala bila kuwa na watu bila kuwa na wapambe wake bila kuwa na ndugu zake na jamaa zake vipenzi anakwenda kuishi katika nyumba ambayo anaishi peke yake lakini kwa muda ambao la ya'lamuhu ya illa Allah muda mbao haijulikani ni mpaka lini Allah peke yake ndiye anayejua na hapa ndipo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam mwanadamu huyu anapokwenda katika nyumba ile anafuatwa na vitu vitatu jamaa zake ndugu zake vipenzi wake wanamsindikiza na mali yake kisha na matendo yake viwili vinarudi kinabaki kimoja ndugu watarudi watoto wako wapendwa wako rafiki zako watarudi baada ya kukufikisha na kama mali yako ilikusindikiza mwisho ni pale kwenye uzio na mgongo wa kaburi unakwenda kubaki peke yako na matendo yako kwa hiyo rafiki wa kweli ndugu yangu katika imani ni matendo yako mema huyu ndio rafiki wa kweli kama kuna rafiki wa kweli wa kumngangania ngangania amali zako zilizokuwa njema kama kuna mpambe wa kweli basi mpambe wa kweli ni amali zako zilizokuwa njema. Kwa sababu huyu ndiye atakayebakia na wewe katika maisha haya ambayo hayajulikani mwisho wake itakuwa ni lini. Kisha wanakuja malaikul maut. Kisha wanakuja malaika Munkarun na Katika maisha haya ya upweke ili wapate kumuuliza mwanadamu huyu lakini subhanallah wakati wanamuita kumuuliza yale majina mazito mazito makubwa makubwa hayapo tena hatoitwa mheshimiwa fulani hatoitwa mzee fulani au bosi fulani au jina lolote katika majina makubwa makubwa ya kidunia Kala. yote yamepotea mauti yamemvua majina yale kama yalivyomvua mavazi yake ataitwa pale kaburini kwa maneno ya masmango kama atakuwa hakujiandaa wala jitumuna furada kama khalqanakum awwal marra metujia hali ya kuwa ni mmoja mmoja kama ni mara ya kwanza ndugu zangu katika imani lau kama mambo yangelikuwa yanaishia hapa unaweza ukasema alamru hain kwamba afadhali lakini subhanallah Iza qamatil qiyama bi niqyama kitakaposimama yakhruju min qabrihi wahidan Vile vile anatoka mwanadamu huyu ndani ya kaburi lake wahidan hali ya kuwa peke yake unaweza ukasema vipi atakuwa peke yake wakati viumbe wote tumefufuliwa tumesimamishwa katika ardhul l'mahshar. lakini ukweli Anaweza mtu kuwa anawaona mamilioni ya watu wako mbele yake kama hawana msaada naye anajiona yuko peke yake. Kwa hiyo anafufuliwa mwanadamu huyu peke yake ili asimame katika mahkama ya Allah. Anamuona baba yake, mama yake, watoto wake, vipenzi wake lakini katika maajabu ya siku ya kiyama anawakimbia. Anawakimbia kwa nini? kwa sababu ni siku ambayo kila mmoja anasema nafsi nafsi kila mmoja anatamani kusalimika na nafsi yake na siku hii Allah tabarak wa taala anatwambia yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abiihi wa sahibatihi wa banii likulli mri'in minhum ni siku ambayo kila mmoja atamkimbia ndugu yake atamkimbia mkeoe atawakimbia watoto wake atamkimbia mama yake na baba yake kila mmoja rabbi nafsi nafsi ndugu zangu katika imani atasimama mwanadamu huyu mbele ya Allah subhanahu ta al al wa ta'ala ariy aljasad hafiya alqadamain akiwa hali ya kuwa yuko uchi kama alivyokuja duniani peke yake na akiwa uchi hafi alqadamain pekupeku hajavaa viatu Ndiyo ummu na Aisha radhiyallahu anha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipoyasema maneno haya mama Aisha anamuliza ya rasulullah an-nisaa al wal rijaal yandhuru ba'dhum ila ba'dhin hali takuaje ya rasulullah wanawake na wanaume tunatizamana tume alaihi salatu wassalamu akasema al-amru ashaddu min dhalika ya Aisha jambo ni zito la kiyama, kuliko hivyo wanavyofikiria hakuna atakayefikiria kumtazama mwenzie ndugu zangu katika iman watu wote siku ya kiama watasemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala laisa baynahum wa bayna Allahi turjuman kila mmoja atajibu ya kwake, hakuna wakili atakayemsemea hakuna yeyote atakayemtafsiria pengine kinasemwa nini bali kila mmoja atajibu ya kwake, peke yake ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala anasema Wakulluhum atihi yauma yawma alqiyamati farda kila mmoja atamuendea mola wake siku ya kiyama hali ya kuwa ni mmoja peke yake wa ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra hakika mmetujia mmoja mmoja kama tulivyo kumbeni kwa mara ya kwanza inda idhin wakati huo katika muda kama huu yatadhakkaru al insaan wa hal yanfa tadzkur atakumbuka mwanadamu muda huu lakini wallahi ni muda ambao la yanfa tadzkur kukumbuka hakutomfaa mtu wakati huo Muda wa kutenda umekwisha umebakia ni muda wa malipo. Kallaa idza dukkatil ardh dakkan dakka waja rabbuka wal malaku saffan saffa wajiya yawma idh bi jahannam yawma idh yatadhakkaru al wa anna katika muda ambao wala kukumbuka hakuwezi kumsaidia. Fallahumma sallim sallim istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'ashara almuslimin. Nguvu zangu katika imani. Daima ni wenye kukumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuumba wewe na mimi hali ya kuwa kila mmoja peke yake Allah tabarak wa ta'ala kadirun ni mwenye uwezo wa kufanya lolote juu yetu lakini allah subhanahu wa ta'ala la yakhfa alayhi shay'un min a'malina kwake hakifichikani chochote katika matendo yetu mambo haya tuyaweke akilini lakini tukumbuke vile vile daima kwamba kama ulivyoundwa peke yako utakutana na allah subhanahu wa ta'ala peke yako fala yughranna ya kamalun wala jahun wala sadiq wala ayu shay' min hathihi dunya isikupumbaze mali marafiki vyeo elim na majina makubwa makubwa chochote katika hivi ndugu yangu visikupumbaze tufanye haraka kutubia tauba za kweli tujielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa uhai bado umebakia kwa sababu mwenye kutubia tauba ya kweli Akarejea kikweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah namsamehe na anamstiri. Nihitimishe na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam Inna Allahu 'azza wa jalla yunadi al-mu'min yawm al Allah tبارك wataala siku ya qiyama atamuita muumini kila mmoja miongoni mwetu. Hata yadhaa عليه kanafuhu yasturuhu minan nas Allah tamuita mja wake huyu mumini atamsogeza karibu na kisha tamstiri asionekane na watu wengine kisha fayakulu ay abdi amuita amwambie ewe mja wangu tadhkuru zamba kadha wakaza kadha unayakumbuka madhambi fulani na madhambi fulani na madhambi fulani amuhesabie makosa yake kisha mja huyo aseme na'am ya rab niam e mola wangu na yakumbuka kiri, hata idha aqarra bidhunubihi waraa anahu halikun mpaka akiakiri madhambi yake na akajiona ni mwenye kuangamia qala allah allah tبارك wataala atasema kumwambia inni satartuha alayka fid dunya Hakika mimi nilikustiri wakati unayafanya haya duniani waqad hala lakalyawm na leo hii ninakusamehe thumma ya kitaba hisabihi kisha atapewa daftari la matendo yake ni nani huyu ndugu zangu katika imani ni yule aliyetubia kikweli kisha akawa mbali na mujahara bilmaasi kuyatangaza maasi kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi na kuyatangaza makosa yako ni madhambi mengine Kulu ummati muafa illa almujahirin tunasema umawangu, wangu kila mmoja anayo nafasi ya kusamehewa pale anapotubia lakini yule mwenye kufanya mujahara kuyatangaza maasi yafanya ambayo Allah alimstiri wakati anayafanya kisha anakwenda kuifedheesha nafsi yake na kuivunja stara ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani tuchukue tahadhari mauti yako karibu sana na mmoja wetu kuliko mshipa wake wa shingo lakini tunafahamu fika kwamba mauti hayatoi taarifa almautu yaati baghtatan walqabr sunduqul amal allahumma gfir lana dhunubana wastur wa uyubana allahumma sturna wala tah wala baina khalqika ya allah allahumma la tafdhana fid dunya wal rabbana gfir lana wal bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله